Завършваме с един рефрен в очакване на Путин. И не, това не е някаква голословна спекулация, за заглавие на книга с текстове писани от българския философ Асен Игнатов, който бяга през 70-те години на миналия век от комунистическа България, живе и работи в Западна Германия. Първоначално, а малко преди да си замина от този свят, вече в Обединена Германия, е един от първите, Определи появата тогава, в навечерието на 21 век на младия Путин, като опасност за демокрацията или най-малкото като сериозно предизвикателство пред нея? Сборника с анализи и статии на Сен Игнатов, предизвикателно заглавен в очакване на Путин, въпросителна ще бъде представен на 13 юни от 18 часа в центъра на Нов Българския университет на улица Раковски 191 Б в столицата. И така казвам добър ден на професора по философия от Нов български университет Христо Тодоров. Добър ден. И на Димитър Димов от Института за изследване на близкото минало. А, всъщност Института е издател на тази книга с помощта на Нов български университет. Книгата са стати и анализи на Асен Игнатов. Здравейте, Димитър. Здравейте! Много ми е приятно. Благодаря за поканата. Аз ви благодаря, че сте в студиото с слушателите на Хоризонт Добъд. И нека първо а, да разкажем съвсем накратко кой е Асен Игнатов и защо Асен Игнатов има значение не само за българската политологична школа и мисъл, а даже по-скоро за германската такава. Кой ще започне? Професор Тодоров? А, Асен Игнатов е роден през 1935 година. А, завършил е, роден е в Шумен, а, завършил е гимназия там, след това следва а, философия. Желю Желев е негов а, студент и а, след като завършва, започва работа в а, Софийския а, университет. След това, по силата на а, определени а, Противоречия или конфликти с а, тогавашната власт е а, спрян от преподаване и а, е прехвърлен в а, Института по философия в Българската академия на науките. През 1972 -а година а, Игнатов отива на един международен конгрес, доколкото си спомням, беше Хегелов конгрес в Белгия и а, решава да остане там. Там иска политическо обежище, първоначално живее в а, Белгия, а, след това се прехвърля в Германия, работи в един а, съветологичен а, институт, институт за изследване на източна Европа и е, работи също така и за Дойче Веле. Сега, кога са писани тези текстове, които вие обединявате под това предизвикателно и въроятно визионерско заглавие? Чуди се, ако самия Сен Игнатов е, е, е, знае, че така се кръщават тези негови статии, дали, как щеше да реагира в очакване на Путин? А. И ще ви помоля и двамата така да влезете в защита на заглавието, образно казано. А, разбира се ще започна от заглавието Димитър Димов мисля, че абсолютно би подкрепил подобно решение, защото всъщност вдъхновителят на това заглавие е той в 90-те години в... той пише една статия за Достоевски и Ницше която е публикувана и на български в философската периодика където той говори за предусещането за тоталитаризма в идеите и книгите на Ницше и Достоевски и той много добре обяснява всъщност какво значи предусещане. Когато полагаш възможността за развитие на някакви феномени, това е важно за случването на самите феномени. За това и всъщност избрахме това заглавие, защото описвайки действителността 90-те години в Русия, той всъщност е, описва по много задълбочен и е, бих казал ясен начин е, кои са факторите и идеите, които всъщност е, пораждат и реализират това, което е потин днес. Сега, какво е разбрало Асен Игнатов всъщност за Путин? Казвате, кои са факторите и идеите? А, кои са идеологическите координати на Путин? Заглавието на този негов доклад, защото в крайна сметка ние говорим за а, аналитични текстове, произвеждани в рамките на този Федерален институт за изследване на Източна Европа. А, негово ли е заглавието Човек без идеи? или човек на всевъзможните идеи? Сега вижте, те, те са писани през 90-те години. Тогава той интензивно се занимава с изучаване и проследяване на ситуацията в Русия след разпадането на Съветския съюз. Аз самия имам един спомен от 94-та или 5-та година. Бях на една командировка в университета в Сарбрукен и той имаше публични лекции там за Елцинова Русия. Ходих на тези лекции трябва да кажа, че в аулата нямаше игла къде да падне. Просто интересът беше огромен и а, той си беше изградил реномето на експерт по Елцинова Русия. Сега, най-късният текст от тези, които ние публикуваме, те са 12 на брой, се отнася вече до прехода между Елцин и Путин. Или, на, на, на 31 ви декември 99 година. Елцин внезапно изненадващо обявява, че се отегля и оставя за свой наследник. Тогавашният министр-председател на Русия, Владимир Путин. И е, Игнатов пише един текст за, за Путин. Той е много внимателен този текст. Значи там е, няма големи изхвърляния. Е, той се опитва да, да каже, че има някаква Плаха, надежда, че с този нов ръководител ще продължи и ще напредва демократизацията на Русия. Няма усещането, апокалиптично усещане, че тук ще стане нещо много лошо. За колкото е до идейния фон, значи нещо принципно да кажа. За разлика от а, а, социализираните в контекста на марксизма хора, които мислят, че, че материалното битие определя а, съзнанието, а, Игнатов в тези а, свои анализи изхожда точно от обратната теза, че идеите са тези, които определят социалното битие, че те са тези, които движат а, хората. И оттам нататък започва едно наистина много мащабно, широко разгърнато Представене на идеи, трайни идеи в руската интелектуална среда от 18 век на сетне. И най-вече основният конфликт там е между славенофилите и западниците. Това той в няколко текста много внимателно го проследява, като гледа метаморфозите на тези, два, на тези две интелектуални позиции във времето. Сега в един от текстовете Асен Игнатов говори за пропуските на западните научни изследвания върху Русия и руската душа и заобщо руските идеи. Точно това, което казвате вие, професор Тодоров. И а, за това ще ви помоля да обобщите какво пречи на западната политологична школа да види тоталитарните тенденции и този антизападен фундамент на руската държавност толкова дълго време, чак и до сега? Има две линии е, в е, тогавашната съветология, такива, два, е, две линии, които образуват мейнстрима. Едната линия е линията на нормализация на Русия, която е, казва така. Да, има един обективен такъв световен процес на модернизация. Русия върви по своеобразен път на модернизация, но все пак това е модернизация и по това от тук излиза, че приликите между западния модел на модернизация и на Русия са важни. Това е един начин да се нормализира развитието в Русия. Друг, другата линия обаче е левичарската линия. Това е една лява интелектуална среда, както в аналитичните центрове, така и в медиите, която изпитва базова симпатия към Русия. Защо? Защото изпитва базова неприязан към западния модел. И това е такава леви... ясно декорирана левичарска позиция на хората от 68-ма е година. Сега, дали, до каква степен а, а, тези две тенденции са свързани една с друга? А, този а, разказ, който нормализира съветския режим и Съветските режими, включително в България, защото сега има и такъв дебат, нали, какво, какво е наследството на, на комунистическа България, дали нещата, които са се случвали в индустриално отношение, в архитектурно даже, са част от модернизацията, такава каквато е била възможна в съответните условия, или може да се говори за форми на тоталитаризъм, за упражняване на власт по тоталитарен модел. И до каква степен тези разбирания, които вие, професор Тодоров, очертахте, са свързани с някакъв вид комплекс от колониалното минало на Европа. В смисъл, Европа се е модернизирала и капитализирала по един модел, който е свързан с експлоатация на, образно казано, други външни на европейските страни, държави и страни и общества. И заради комплекса от това а, се изпитва симпатия към, към техния, може би избъркан път на модернизация, което да доведе до слепота за това, че там се упражняват а, диктатури. А, може би за да продължа това, което професор Тодоров накрая каза, а, наистина а, в европейската а, така, наука и публично пространство има една такава тенденция, собствени реалности и конфликти, идейни или Други да се э, пренасят и налагат върху э, друга реалност, тази в э, Източна Европа и в Русия. Э, ние го виждаме и, и сега, според мен. Э, това, този този э, факт э, и э, това э, смесване на, на двата разговора, модернизация и тоталитаризъм, и опитването да се оправдае едното с другото или да се уязви едното с второто, го виждаме и в България. и Точно в този смисъл книгата на Сен Игнатов е изключително полезна. Нищо, че тя е за Русия през 90-те години. Този разговор и този начин да се представят нещата в България е много силен в момента и а, мисля, че един, а, така задълбочен прочет на неговите текстове би ни помогнал да разберем а, основите на тези идеи и на този разговор и също време да си дадем сметка, че проблема има решение а, не една заплаха с която ние а, пред която трябва да треперим или да, а, да се съобразяваме а, а, вниквайки в основите и да видим, че има начин как тя да бъде отразена. Сега, можем ли, четейки тези текстове на Сен Игнатов, да си отговорим на така важни въпроси, които изправят пред нас, примерно последните избори в България и европейските избори? Защото сега в социалните мрежи видях една много показателна карта на Германия, днешна Германия, обединена Германия, обаче разделена отново на две западна и източна, с коренно различен цвят и съответно глас, като Европейската Народна партия печели в западната част на Германия, а Альтернатива за Германия, АФД, крайно дясната партия с изказвания на нейни лидери, пронацистски изказвания, печели в източната, в бившата съветска част. Дали тези анализи и текстове писани от Асен Игнатов, български политически философ и емигрант в западна Германия на времето, Дават отговори на това политическо разделение, видимо, още по-ярко днес. Сега, да, нека да кажем е, първо е, това... Че а, тези текстове хвърлят светлина върху а, идейната рамка, а, в която се разполага сегашния режим на Путин. Тоест, този възглед за, за държавата, примерно, че държавата е по-важна от индивидите, че а, правата са по-маловажни от държавния а, интерес, този възглед за величието на Русия, за нейния особен път на развитие, не сводим към европейския и така нататък. Всичките тези неща може човек да ги види а, като идейна а, основа на идеологията на днешна Русия. В това отношение изключително прозорлива беше излязата преди няколко години книга на Тимати Снайдер: «Пътят към несвободата». В раздела, който е за Русия, се прави такава реконструкция на а, тези идеи. Игнатов помага да се види това нещо по-ясно в дълбочина и в детайли. Как това сега се отразява в отношението на европейските страни към, към Русия. Ми, значи, това, което вие казвате, има сложно обяснение. Тоест, то не е само така, примерно, руска пропаганда, която е отровила, заразила умовете на много хора и така нататък. Тук има един допълнителен аспект. След обединението на Германия uh, се остана едно чувство за непълноценност у източен германците. То беше грижливо подхранвано, както от чужда пропаганда, така и от определени вътрешни е, сили в Германия. Но е, е, чувство за това, че ние сме втора ръка хора, че ние сме тук занемарени, изоставени и така е, нататък. И един от начините да се, да се отиграе този ресентиман, да се е, отиграе това неудовлетворение от е, е, собственото. Положение е това. Да се опънеш на това, което е конститутивно за Западна Германия. Още с създаването на нейната конституция през 49 та година тя се създава като либерално демократична страна. Която зачита правата на човека, на всеки така. човек, независимо от ми, това колко се, различен е той ми, изради... само, само първия член на основния закон на Германия. Той гласи, човешкото достоинство е неприкосновено. Това е абсолютният темел на една либерал, либерална. Държава. И е, начина да се е, противопоставиш, да се опънеш, да, да от, отиграеш тая горчивина и ресантиманна. един от начините е това. Да се солидаризираш с хората кои отвън, е, които отричат това нещо. И кои са тия хора? Ми там вземете. Е, Путин. Симпатиите към Тръмп на времето ще видите, че бяха в източна Германия много по-големи, отколкото в западна Германия. А, някакви такива фантастични, примерно, симпатии към китайския режим и прочие. Въобще симпатии към режими, към да, някой, който да. дисциплинира отгоре, тропа се с ръка и казва отделният човек и отделното човешко достоинство няма значение, те трябва да се жертват в името на националната сигурност. Държавата. И и държавата. Да добавя, че в книгата има един много хубав текст, който говори за кризата на ценностите и кризата на идентичността в Русия в 90-те. Този анализ, поред мен, все още въжи и за всички тези а, а, феномени, които се случват и в Източна Германия, и в България. Сега, голяма тема на основателя на Института за близкото минало, професор Ивайл Знеполски беше как се променят нещата. От инциденти до голямото събитие. И за това последният ми въпрос към вас а, е последните избори у нас. Инцидент за демокрацията ли са? Или са голямото събитие, някакъв вид пречупване, щупване на демокрацията или просто предизвестие, че подобно нещо може да се състои. Ами, да... Аз а, нямам самочувствието, че а, имам а, много такива дълбоки и сериозни пророчески а, качества, но все пак това, което стана, има обяснение в предходни развития. То може да се обясни ретроспективно, като се погледне какво е станало преди това. Много зависи от това как ще се действа от тук нататък, за да се види дали тази тенденция към консолидиране на някакви антилиберални, антидемократични сили ще продължи или няма да продължи. Много зависи от това как ще действат останалите. Как ще действат лидерите ли? Не, не само лидерите, но обществени сили. Много зависи от това, първо политически, как ще се развият нещата. И второто нещо е, как и общата среда, медийна, научна среда, как ще реагира на, на това нещо. Добре, да попитаме Димитър Димов. Ако трябва да се опрем на подхода, който професор Знеповски има към дефинирането на инциденти и събития, а, тяхното определене като такива или не а, много зависи от дистанцията. Тоест .е. трябва да се натрупат още фактори, още а, случки, както каза професор Тодоров, които, ли, а, които единствено а, през така, силата на ретроспекцията през ще може да, да не видим. Това хич не звучи успокоително, защото такова е означава, че може да се събудим примерно след а, 4 години и да си кажем Абе, на 9 юни в 2024 година щупихме демокрацията, така ли? За това и трябва да бъдем по-отговорни към нея. А, нищо не е предопределено и за това трябва да правим онова, което смятаме за правилно. Благодаря ви, професора по философия от Новбългарския университет Христо Тодоров и Димитър Димов от Института за изследване на близкото минало, а представянето на сборни стати и анализи на германския политически философ Асен Игнатов, политически емигрант от Комунистическа България в тогавашна Западна Германия е на 13 юни четвъртък от 18 часа в центъра на Новбългарския университет на улица Раковски, 191 Б., и заглавието, което е сложено на този сборник е в очакване на Путин.